unde vorbește că mântuirea noastră va în liniște și în orizime, în pace și în felinătate. Adică cuvântul ne afigură că Dumnezeu care lucrează în noi atmosfera, locul, culmea pe care El dorește să ne vadă, e atât de plăcut să rămâi în acel loc, încât nu ne vei da dacă acolo să mai plece în altă parte. Așa se explică când Domnul a vrut să-și slava la cei preucinici pe care au luat cu El pe tabor până pe tabor, și Petru și Iacob, și Ioan. Știau ce știau despre Domnul, dar nu a văzut niciodată în slavă în care a fost mai înainte. Și nici acea atmosferă plăcută care a plinut de înaltă în prezența lui Dumnezeu. Căci în aici și era ca om în ochi Avea ei crezința că este Mesia dar nu știam că farnicul, nu știam de ce înseamnă nu știau ei ce înseamnă prezența lui Dumnezeu în e lângă cineva. Dar pe tabor lucruri s schimbat. Acolo Domnul îi s în slava pe care o avea, supe provisiei și în cei trei, deodată, ei s-au văzut ca și cum nici nu nu a fi fost vorba că se găsesc pe pământ. Petru, în pupirea aceea mare care a trăit în acele momente, Doamne, ce bine este aici! Acel bine care totul vorbește era prezența lui Dumnezeu în ei Și asta, pentru cei crei, era ceea ce în lumea asta nu există undeva, așa un loc atât de fericit și nu există ceva care să aducă sufletul lui atâta pace, atâta odihnă și bucurie ca în acel loc un Iisus s-a descoperit el este Dumnezeu. Și trebuie Doamne, Doamne, ce bine așa aici. Hai, să fac tăi cu Ili. Dar nu pentru ei, ușinicii, ci pentru tine, pentru Iliu și, și pentru Morsul. Deci, interesant este, că când vorbim de această vedenie, despre această descoperire a Domnului în fața celor spete e descoperirea pe care noi practic zilnic noi, cai noi noi suntem Și avem Domizon, că descoperit, nu au în Satagor, în Satagor, în nu au. Satagor, în Satagor, în Satagor, în Satagor, Lui, starea noastră devine în Satagor, în Satagor, E atât de sublimă iubirea și dragostea pe care o purtăm în suflet pentru El, încât El când ne privește exact, m-am și mai înainte, ca mirele care își privește mirea așa Și în iubirea, pe margini, fapt de fiecarea, Și că dorit-o pentru tot de mine, pe începe să dispară să două dau fiinile și fiulbe, ca să nu mai să arată și ci dar nu te iar o nu mă să-mi spun, nu-i nu-i să-mi o nu nu nu-i nu ce de care ne bucurăm din tația Tatălui, cum sunt cuvântul, că dragostea lui Dumnezeu, care ne-a fost turnată în inim, prin Duhul Sfânt, și când Iisus privește un acel de suflet în care Tatăl a turnat această dragoste, Iisus n-are alte cuvinte decât cum spune încântarea o scumpă, un viso, Deci, ce mai ales cuvinte? întrebare se pune bine, dar cine a făcut pe suflet să arate atât de minunat în lui Iisus? Tatăl care iubește pe Iisus și Tatăl acel care dorește pe fiul lui să facă Așa scrie și insule care se numește Disejerica lui Frișos, miracula melului lui, că arată atât de frumoasă, atât de dulce, atât de plăcută, atât de atrăgătoare încât Isus să nu mai poată de bucurie. Este scris acest cuvânt în unul dintre roșii mici, în Stefana de la Câmara Nașel. Vizia acolo când Domnul își va privi pe aceștia care sunt ai Lui deci și El nu va mai putea de bucurie. El, Domnul, vă dați seama că și noi am trecut lucrul acesta când s-a fost cunoscut. Că se înseamnă că mor de bucurie și se înseamnă că Doamne, sunt că mor. Și interesant este că Lui nu e să spună că și El va trei un moment când Biserica va fi răpită în slavă și când va privi, îl vom vedea că numai ochii Că și va îndrăta spre care din noi și în privirele Lui vom vedea atâta foc în iubirea care o poate în suflet pentru ce din noi. Ceva ce ne va face în focul acesta să fim uniti pentru veșnicie cu ce pe care Dumnezeu Tatăl cum spune Scriptura prin Pavel voi care sunteți prea al Lui Dumnezeu a fost rânduici să fiți al Lui Isus Hristos a făi simirea voi care sunteți prea al Lui Dumnezeu când Dumnezeu iubește un suflet și toară în El, har după har, și îl umple cu Duhul Sfânt și cu putere de sus. Și cum a fost tare, care am amintit și mai înainte, îi s-a dat cheile luminii. Cine sunt cheile luminii? Are înselepciune. Cheile unde poți, în acele visperii ale Lui Dumnezeu, în care nimeni nu poate umbla. Lui Petrus a spus că îți dau cheile împărăție acolo e vorba de o okay, cheie care e și e vorba de așelca al descoperirilor cum s-a amintit astăzi un cuvânt din EFESEN capitolul 1 când Pavel a văzut credința efesen s-a bucurat, că el a că nu e de a voi putere să mergeți mai departe în această cunoaștere și spune acolo și de aceea eu nu să mă rog lui Dumnezeu pentru voi. Dar când a spus acest cuvânt, ele a avut în vedere tocmai aceste chei ale luminii și ca te cunoașteți care este moștenirea lui în singii, adică în cei pe care le-a pentru totdeauna să al lui Isus Hristos. Iubiții mei, frați, e minunat când privești la cuvântul care ne asigură o mântuire atât de minunată. Și și noi suntem masteri acestor lucruri. În Biserica din Sumirna, în Cartea apocalipsei care și-a avut vremea în timpul marilor prigoane, în timpul lui Nero și alți nebuni din vremea aceea, când Biserica a fost trigonit până la moarte, avere confiscată, aruncată în închisori, în lansuri, condamnat la moarte prin a fi răsticlit sau susția de fiare. Și Domnul are acolo un cuvânt nemaipomenit de frumos. Ești sărac, dar ești bogat, auzi? Adică după ce a luat tot, Domnul la dar sunteți bogați? Și vorbește Domnul mult mai mult și mai departe în așa biserică, de felul care cu El o vedem și suferințele grozave. Mi-e pun întrebarea, am spus mai înainte că suntem martori și v-am spus de atâtea ori, niciodată n-am simțit atâta pace, atâta bucurie și atâta mândriere în Suflet ca atunci când mi s-a luat tot și n-a mai Era doar el singur. Atât. Atât și nimic mai mult. Un pac de scânduri, nu totdeauna nici acela, soane, bătăi, lacrimi, suferim, și puteți multe Dar prezența lui, bucuria pe care el m-am amintit de tabor. Prezența lui era aceea care făcea, să vadă cei trei măsănici că un alt loc mai fericit ca locul de tabor, ei niciodată nu l-au cunoscut în altă parte. Și a spus și Doamne ce bine ești aici. Și noi tot așa am spus să știți în termesă, Doamne ce bine ești aici. Fie că oamenii de afară și, sigur, v-am polușit și acest lucru, Nu o șoportit că suntem nebuni. Să spui în temă cu ajunge acolo unde numai, e ceva ce nu se poate vorbi ce fel de puștări acolo în timpul comuniștelor. Și să spui că nicăieri acolo nu a fost atât de bine pentru lui cum a fost acolo. Ce poate să spun un om de afară care nu cunoaște ce cază? Și mă și spun. Cum l-a soportit lumea pe Dumnezeu Tatăl când pe un singur simt pe care l-a avut, l-a dat să pentru păcătoși? Să moară pentru cei păcătoși, ca păcătoșii să se bucure de ceea ce este el, Dumnezeu Tatăl. Ce spune Apostolul Pavel în literatură cu acest lucru? Că Dumnezeu își spune așa mai departe cuvântul că ne am înțeles cum? Prin nebunia cruci, Cum privește lumea, jertfa adusă de Dumnezeu pentru mântuirea noastră? Mă refer la fără Dumnezeu, cum privește? Că, pe ce poate să fără un lucru așa doar? bun, poate să vedea fiul, să moară pentru niște păcători și niște răi. Nu, ei nu poate să fie și Dumnezeu așa a fost și Apostolul pare și-l da da, în această nebunie a cruce Dumne, Dumnezeu n-a mântuit și când aceștia mâine vor ca soare și ca soarele și ca stele în veci și în veci de veci. Ce va ieși la iveală atunci în fața întregului univers și va ieși la Israel ceea ce este El, Dumnezeu. Deci care Duhul Sfânt a spus că Dumnezeu este ce? Iubire. Și în această iubire ne vom prive și cea permanent. Oricare din această mare familie a Lui Dumnezeu când ne vom întâlni, vom vedea pe și fiecarea și în ochi fiecarea tipul Sfârului Dumnezeu. Și ce vom spune noi atunci? Ne vom aduce aminte de Domnul Iisus era pe pământ, înconjurat de mulțime și a într-o familie în care frații lui n-au crezut că este El Domnul. Și când s-a spus, iată, caută mama și fratele tăi, și Iisus cu dorere răspunde, mama, frații și surorile mele. Și a arătat pe ucerici, care au lăsat totul și au, la au urmat. Și a spus, iată mama, frații și surorile mele. Iubiții mei, frații, ce vom fi noi pentru Domnul mie în veșnicie? Ceea ce a fost de pe pământ dar pe ce-l ce iubesc, și ce urmează pe el. Cum ne lumește? Iată mama, iată frații și se mele, ce ce-a făcut cuvântul lui Dumnezeu și îl crezi. La ce has suntem cevați. Noi nu suntem o cu formalistă, care să ne la cele văzute, și privind prin privind la lucrurile care nu se văd, și privind pe cel nevăzut de lume, și la pen pe cel necunoscut de lume, în inimele noastre Și iubim pe ca luna хаbarnare, al soporteșilor de lume, pe Dumnezeu. Sunt și să topișai, și cu topișai, și cu în și cu topișai, Pentru noi topișai, și cu pentru noi, chipul Lui Dumnezeu, îl vedem așa de limpede, mi-e atât de drag, mi-e așa de plăcut și privim necontenit în ochii noștri. Asta este iubirea. Iubirea nu este ceva care se livesc Domnul din Crăciun în Paște, în fac oamenii, că sărbător mă tot și mă întoarceșesc, o vine Paștia, pentru noi, Pavel, Hristos, tașterea noștri s-a Noi îl avem în fii să există pe Hristos s să taștel. noastre noastră fericită. Este o care pe jertfa Lui ne-a dorit-o pentru totdeauna. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovorați și veți deși pentru sicurile voastre o spune Mântuitorul. La această ozis ne suntem aduși aici unde ne vedem. Cuvântul e acel care ne asigură tot ce a eu Domnul a făgătit. De aceea suntem bucuroși și dăm slavă lui Dumnezeu. Să ne să suflete fericite și să ne fie milă de cei la fară. Așa cum și Domnul i-a fost milă pentru cei care au bătut pui în palme, i-a cerut apă, mai dați-mi și mii o picătură de apă, că nu mai pot de Și în loc de apă, i-a dat o sete, a tăcut din urmă, și tață iată, nu știu ce facă. Încă vă cum așa, n-a zis o vorbă, nici nu-i la judecat, nici căturajilor, nici preoților, la nimeni, că nimeni nu i-a condamnat, la nimeni nu i-a zis, dar ce faceți cu mine, dar pentru ce faceți? Nu a căutat să se apere, în niciun fel. Cum au vrut, ce au vrut, vrut la toți și-a dat faceți, spun-mi ce vreți despre mine, faceți ce vreți cu mine. Și s-a lăsat, și te a lăsat până, până ce a avut și rupitături de apă ce lumea nu i-a Lumea, este care cuvântul spune, care zace în cel rău și mierda. Și ce are lumea pentru Dumnezeu, pentru slava Lui? Ce are vinul, vida vorbește, este un simbol al sângelui Isus vinul care îngreșelește inima omului, ce e biblia. Ce este ocetul? Ocetul nu e decât vinul stricat, vinul care și-a pierdut calitatea de vin și-a devenit ocet, aclu, ceva, nici vorbă cu a vin. Nu o poți bea. Învățățura Evangheliei amestecate cu părerile și cu închipuirile omului. Și toate astea nu a făcut altceva ca să nu se mai gade în Evanghelie tipul lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, că Evanghelia nu este altceva decât tipul, adică felul lui Dumnezeu. Și oamenii când și-au adăugat sau când și-au scos acolo, Așa îți spui, nu se mai vede. Așa. iubiți i fac? de aceea, se cere, dragii mei, Mântuitorul spui, vinca la Sfânt, de nu știu câte ori, în adunare al Domnului, adu-ți aminte, cum ai auzit și cum ai primit cine și păcăiește-te. Sau, acel cuvânt care este de foarte mai ajutor și e înțelepciune dacă îl știi și îl trăiești. Biblia vorbește despre biserica care este a lui Dumnezeu, Mirleasa, scumpă, polumbița, neprijănită și citim în carte Apocalipsii 14, ei sunt zerguri, nu s-au înținut cu femei și Umbră, sau spune acolo, îl urmează pe el, oriunde merge el, ne punem întrebarea la ce seciorie se, se referă el cum vorbește acolo despre acest lucru. Este vorba despre această seciorie spirituală. Pentru că dacă există iertați-mă, dar vă spun așa mai de-a dreptul, o curvie, în ce privește strupește, este o curbie și spirituală. De aceea, Biblia vorbește lui Israel că a prea cu lemnul și cu piatra. pe păi nu, așa cum se întâlnește? Este vorba de închinarea la idol. Și închinarea la idol nu era decât o prea curvie, adică o credință în idolul care îl avea părăsindu l pe Dumnezeu, el prea curgea acum. Asta ceva spiritual, nici de cum, ceva material. Deci, oare, când din vorbește în case de ieșind de gur și urmează pe el oriunde merge el, asta înseamnă ce a fost apostolul Pavel. Deci, ce lupta așa bună și credința împăzit. Lupta bună, când ai în vedere, un viitor. Iar când o fată se cresătorește, viitorul ei depinde de acel de care din fa s-a legat pentru pădeuna. Căci soțul, capul familiei e care face pentru fata care i-a de soție să aibă un viitor fericit. și un cuvint. Iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Îmi întrebăm, ce este Domnul pentru biserica sa? Este ca o familie. Ce este biserica? Este familia lui Dumnezeu. E foarte interesant cum trebuie să fie suflete care a căptuiesc trupul lui Hristos. Fivezi lui Dumnezeu, adică creziuși lui Dumnezeu. Și când vorbim despre această credință și față de Domnul, îți păstrezi credința curată, așa cum ai primit o de la început, așa cum arată o picioare. Iubitul ne îi trage și Hai, Haideți, vă rog, să puțin mai adânc. Cunoaștem noi, în launcă, ființii noastre această curăție în Duhul faptului Hristos Domnul, vedem noi în inimă și în mintea noastră că nici în care ar putea să ne ducă spre un altul sau spre o altă cale, sau spre o altă învățătură, sau spre o altă viată, sau spre un alt viitor decât acel pe care arată Scriptura când nu văd nimic absolut nimic ce în Hristos, cum spuneți am totul de plin e minunată credința când s-o păsprez așa cum Dumnezeu a pus-o în suflet numai și numai față de Hristos e minunat de o numește polumbița Totului e foarte interesant un lucru, dacă se întâmplă ca să sau celălalt parte să moară, celălalt nu se mai împerecează nici o altă ființă, rămâne așa totul viața. Întrebarea iarăși de nou, cunoaștem noi această credincioșie față de Domnul? Avem noi în sufletele noastre Așa fi iubire neștiubită de niciun alt gim satanic care ar putea să-mi de la Iisus cel răstuclis. Așa fi și e cel seclam și așa spune să ne vedem întotdeauna cu sufletul și cu inima alipită de acel care a stat spunzurat pe cruci pentru păcatele noastre a stat spăjurat și acel care a stat spăjurat acolo pe cruci pentru păcatele noastre un om în un oarecare era Fiul lui Dumnezeu întrebare și pentru ce a venit pe Pământ cu fie răspunit pentru noi a venit de ce ne bucură atât de mult acum, de ce El nu licește niciodată dintre noi chiar dacă suntem numai doi al e este El de ce așa are? Cum poate el oare? Nu atât doi, ce vine și așa acolo, unul nu mai doi, alterne și el. Și lucrurile pe care le-am trezit în poveste, că nu și De ce așa? Ce face pe el oare să-i așa de mult? De ce are el atâta răbdare cu noi? Când e tot păcătuiești și greșești. nu într că nu e spune așa. Și tot și el vine cu noi. Și fie adevărat că rămâne. Adăugă despre lucrul acesta, ce am mai spus. Poporul se încina viserului și mana vinea din cer. Și se încina viserului, că viserul era deja până din cer. Iubiții mei, frate, ce ne spun nou toate aceste lucruri trăite? ne spune ceea ce s-a pus lui Iacob care mai târziu Iacob a înțeles dar până când a înțeles a trebuit mulți să plătească a plătit că îndată după visul acela sau după lupta care a avut loc în acea noapte și a pus Domnul întrebarea care este numele și ce mi pentru ce îmi cer numele? Cuvântul ăsta, pentru ce, are două înțelesuri. Unul, pentru ce, adică, ce vei să știi de Iar un altul, pentru ce, ce meritai tu de să știi cine sunt eu? Iacob, era Iacob. Merserile pe treile care și-a ales și, și el. S-a îmbogărțit, s-a avut sedăpatul femeiei și altele. Și Domnul spune, pe cu ce încerc? Și-i numele meu este minunat. Minunat. Dacă când ajungem să-l cunoaștem sub să acest nume, minunat. Avem încă lucruri pe care practic trebuie neapărat să treci acolo. Și a trecut. A avut parte de izbăvire Iacov. Fratele șorii ăsta care a venit să-l numicească l-a primit bine pe Iacov, s-a împăcat în să și iată pe Domnul l-a trecut cu bine pe așa ce Dar nu, pe amându după asta moare Doica care i-a crescut copiii care a fost ca o mamă pentru copiii pe care a avut Iacob și după asta moare și Rasella care trebuia a muncit cei șapte ani și încă șapte ani a murit și ea și după asta altul cel care mai grea decât atât avea pe Iosif din racheo pe care ai o a de mult și care de mui, și, ia -o și pe Iosif, pe Vestea, o fiară, a de mui, s Și de mui, s-a de și s la de mui, a de mui, busca, a de mui, cuptorul de mui, ce înseamnă botezul cu foc? Și Iacob Sărmanul a jălit și a plângut. Și nici unul din copiii lui Iis nu s-a îndurat de tatăl lor care zi îl nici vedea prânzând pe Iosif. că nu mai plânge, totuși Iosif undeva trăiește. Și a fost o mângâiere pentru el. Nici unul nu s-a îndurat. Ce înseamnă acest lucru pentru noi? noi? Haideți, vă rog, vă rog foarte mult că vă vorbesc din experiența pe care am avut-o. Când este să să treci prin astfel de probe de foc, nu vei găsi la și din jurul tău absolut ca și Domnul Iisus pe cruce. Dați mi și noi o picătură de apă și vedea dacă nici apă o picătură de apă nu o primești, ci vei primi altceva în loc de picătura de apă. Așa a fost inima lui Iacob, așa a fost inima lui Dumnezeu când și-a văzut că Fiul s pe cruce. Nimeni nu s-a dorat de el, îi da și lui o picătura de apă și Tatăl îl privea pe Isus, cum se zvârcolea pe cruce în ținurile cele mai infiorătoare. Pentru păcatele noastre și Tatăl îl privea și Tatăl prin prezența Lui, cum Pavel în evrei, că prin Harul Lui Dumnezeu Iisus a putut așa își scris să și, și dea viața pentru noi, să moară pentru noi. Prin Harul Lui Dumnezeu a putut să rabde atât de mult, a putut să-L iubească atât de mult, a putut să rabde totul până la capăt. Capătul a fost când a picătura de apă și s-a dat ochec și a fost asus. Iartă-i și-a în mâinile tale în dau Duhul și-a plecat să și A terminat. Asta este calea. Pe această cale ne aflăm. Vă rog, notați bine că Duhul Sfânt care este în nostru ne pregătește această cale vederea acelei clipe fericite pe care o așteptăm să ne vedem cu Domnul în veșnicie. Dar acest lucru, ca să ajungem cu El în veșnicie, avem de trecut un trag. Și tragul acesta care se numește tragul moșii trebuie să știți, dragii mei, că vom ajunge unei de noi până acolo în gât. Măcar, măcar, măcar ceva, ceva, a lini de mult sufletul nostru aș în puterul în care ne vedem de multe ori, în încercările în care suntem puși și nu vom primi nimic de deci, zilele. La... Întrebarea este: dar de ce toate acestea? Deci, mai întâi Petru spune că pentru că suntem aurul ligul lui Zeu care trebuie lămâit în cuptor. Iisus era Fiul lui Dumnezeu și a fost pus în acest cuptor. Și Bila spune El care trebuie să devine om. Omul care va rămâne la infinit. Și Bila spune că trebuie să-L facă desprevârșit. Nu era el desprevârșit, era Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Cuvântul s-a făcut trup. Și cine s-a făcut trup, trebuia să treacă prin acest cuptor. El să fie acel ce va rămâne pentru totdeauna în ochii lui Dumnezeu, ființa în care va avea o deplină încredere. Biblia vorbește despre Lucifer pentru vreme a fost o crătitor, e Biblia, și o o crătitor, o funcție și o slujbă, și o cință deosebită față de Arsinger. De aceea a zis că acest slujitor este un trădător, un vrăjimasluit Dumnezeu. Și că o tacu și te iese să-l trage tot de tot din partea lui, cu liniștea care a avut loc. Și ca să-l amgădui, se vede că acest fiu al lui Rămâne el cel ridicos, Dumnezeu, cum a fost cuvântul său mai dinainte de, de noi ci s-a rămas, rămas Tatălui, nu s-a abătut. O, Doamne Tată, Te rugăm în numele Lui dă-ne pe Lua ca să rămânem credincioși ca Fiul Tău iubit. După care Lucifer a căutat să-L tragă după El, să-L facă părtaș nebuniei, părtaș prostiei, părtașă răutății prin care o fărutat să se mai sântă pe ce ești cu părințe. Dar Isus l-a biruit. A mai departe. A știut că va birui pe acest vrăzmaș nu prin ce. S-a volvit așa dimineață și nu s au iubit viața până la moarte. Cu acest gând al urmam pe Domnul Isus, buditorul nostru, îmi place foarte mult de Când vorbesc despre lanțurile lui purtate pentru slava mine, le sărut ca pe cel mai mare odor, ca pe cel mai mare lucru pe care l am de la lumea asta, Lansul pe care lumea nu poate altfel să ne primească ce cu lanțurile. Toată noaptea auzeam bătind pe holul pușcării lanțurile, ce ce urma să fie transportat, transferat în alte închisori. Și când aducea altul lot, tot, toată noaptea pe Nicovala tăia niturile de la lanțuri, căci când îl punea lanțul la picioare, îl nituia, -avea, nu era cu se găcea la mică punea cu lansul pe picioare, și apoi băga micul între două lanțuri, bătea cu șocamul și acum vedea două. Și mergea dam, dam, dam, păsă acum, la mânt și la picioare. O lansă, ce har e acel har că te vezi în lansă pentru acel ce trebuie și iubirea, pentru acel ce trebuie și dragostea, pentru acel ce trebuie și ființa ta iubită, un trecut care cu mine și cu nimic nu pot să-l El este unic în felul lui. De aceea ne bucurăm și de Slavă lui Dumnezeu că la ce fară pot să să-l cunoaștem pe El. Mă Pitor a fost limpede că viața vieșnicului nu e vorba în. Deci a pregătit palat, palate, străzi de au și așa mai departe. Și și viața că este aceasta să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care ai trăiesc tu. Nu pot să vă spun bucuria pe care am trecut-o în pușcărie. Nu pot, vreau să mă credeți. Plângeam de bucurie. Și în mi se topește inima mine și nu știam ce de inimă, mi-e tot 1000 de inimă, mi-e tot de bucurie. mi-e era 1000 de de inimă, mi pe tot de inimă, mi-e tot de pe mi-e tot 1000 și inimă, mi-e tot 1000 plânzeam și mă rugam lui Dumnezeu și spuneam, Doamne, Doamne, cât de minunat mai ești și ce trecut mai ești. și îmi doresc acest har, mereu mi-l doresc și cer de la Dumnezeu, nu cer puștăria, cer acel har pe care v trăit acolo unde nu mai puteai să vezi nimic altă, de pământ, ca și Domnul Iisus Teclu și nu mai ca să vadă nimic de la oameni. A cerut, eu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 De aceea, Iisus a spus foarte limpede, să înțelegem în rost acestor lucruri, femeie ce cau după învierea. Era femeia care îl iubea foarte mult pe Iisus. Ea a fost aceea care, Dumnezeu Tatăl, ea l-a pregătit pentru mormântare, cu șase zile înainte, atunci când așelui vas de miest de nat, foarte las la și a uns tot Iisus, și când unei din urșinii s-au vociferat, Iisus a sus, i-a făcut un lucru frumos toată de mine. Ea este aceea care mi-a pregătit trupul pentru înmormântare. Deci, Dumnezeu în Tatăl, cu șase zile înainte de a și ceasul să fii arestat, deja îl pregătit, de pentru înmormântare. Căci nu avea cum să-l pregătească atunci când l-au judecat și l-au condamnat la moarte. n avea cum. Când Iosu, în armataia, a venit ca se de la Tilapșel în Gheajor, de pe cruce, doar atât a spus să o fac în numai. A luat acea, așa pânză cumpărată, în fășelat, la l moment dat, Dar Ungria, cu Mir, asta e foarte interesant de știut. A adus și celălalt cu e o poveste mai lungă aici, dar nu Mirul a adus de această femeie, de un preț atât de mare, așa ceva se făcea numai pentru împărații mari ai lumii. Și Iisus ca împărat Tatăl la a pregătit pentru un momentare un astfel de mir foarte scump. Foarte scump. Când în așa că femeie, Maria, și ca să vedeți numai, dragii mei, vă rog, mătnați un lucru. Ce înseamnă să treci prin ochiul lui Dumnezeu? Sau ce înseamnă ce a spus Iisus lui Petru, dacă nu te spăl eu, în ziua nu vei avea parte cu mine. Domnul este bun, e îndurător, ne iartă, ne iubește, dar în același timp când este vorba de ceva străin de ce este El și se vede în noi acel ceva străin de El, El nu poate să peste El, știți? Iată-i stăpânătorul lui acestea zi, dar El nu are nimic în mine. Așa ne vrea El să fim și noi. Începe vește credința, începe vește credincioșia față de El începe privește ascultarea de El, așa ne cere, să știți că este El. Nu îngărde, dar mai mult El merge până acolo încât spune Eu sunt declar, Eu sunt un Dumnezeu gelos. E foarte interesant. Și atunci, dacă El așa ne vrea, atunci trebuie să avem grijă. Credința care am primit-o de la El, însă vorbește și credința pe care am primesc-o de la el. Haideți încă ceva, credința nu eșteamnă numai să faci minuni, credința nu eșteamnă numai că prin credința ai fost înfăcat cu Dumnezeu. Credința înseamnă acea credincioșire față de El, acea viață sfântă închinată lui Dumnezeu, acel vânt trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Credința înseamnă dăruire credință înseamnă jertire, credință înseamnă renunțare la tot ce iese aici pe pământ. Și să te rău, rob, ca și despre Domnul Iisus, încă din vechi testament, iată, robul Domnului, era Fiului lui Dumnezeu. Totul prin el s -a și totuși, pe pământ s-a dovedit ca un rob, ca unul care n-a avut nimic. Până acolo, părțele au cuivul și vulcă, de eu n am niște plecatul. Mi-e pune -nă întrebare, oare de ce Dumnezeu supune pe ai Lui la un astfel de viață atât de severă, atât de umilă, ca cel mai din urmă, cum se padă într-un cuvânt, suntem toată ziua priviți niște oameni de ce toate astea Haideți, vă rog, când trecem prin astfel de probe, Duhul Sfânt vine și ne mângâie și ne spune un lucru foarte interesant, că Dumnezeu, și care ne iubește, dar vrea să nu se vadă în noi nimic din ce altădată ne fi finica noastră, adică păcatul din carne noastră, care pentru un fel sau altul pe fiecare ne-a văsut stăpânirea Lui. Și focul nu are alt rol pentru aur decât tot ce este de ce este aurul să fie înlăturat. Și aurul devine aur despre care Petru spune ca la arătarea Lui Iisus Hristos avem parte de sunet de lauda și slava care vine de unde? De la Dumnezeu când știi că rostul încercărilor rost, ăsta e în viața de credință pe Bucuri, pentru că încercarea tot Biblia spune te-am părăsit pentru o clipă dar mă voi și cu o mare îndurare dacă nu în ți-mi așa cuvântul când vorbesc de o clipă de părășire vorba de o clipă de încercare a fi o clipă dar după aceea vine cu o mare îndurare dacă Isus a fost atât de umilit a fost atât de jocorit și a murit printr-o moarte atât o când Dumnezeu s-a întors sată sper și l-a a ieșit din mormânt cu un trup nemai pomenut, nemuritor plin de putere și slavă și cu acel trup Iisus pe care Tatăl i-a dat după ce s-a dus mai pe viața ca jesfă va rămâne la infinit acest Iisus și noi la fel ca și El. Trupurile noastre care astăzi și apostolul Pavel vorbește lucrul acesta în triboana prin care a trecut de multe ori pentru Domnul Iisus vorbește acolo despre semnele Domnului pe care le și El. Risa povestește după ce a scăpat de custerile de România și a ajuns în America, și domisorii noștri de aici spuneau că nu e adevărat că România sufere pentru credință. Nu e adevărat. Culturile sunt libere, bisericii fac slujbe și multe altele. Și domisorii noștri din Apus, ei dat toate aceștia. De acești băieți care erau așa de cunoscuți în vorbele lor, că nu e adevărat ce spune cei care veneau din România că în România e tribuna, e supraviețuie, creștini sunt căști. Nu e adevărat. Și când Rihar a ajuns în America, unul din pastori s-a ridicat și a zis: Nu e adevărat ce spune Rihar, domnule. În România este libertate, domnule. Bisericii sunt libere. Nu și au început să laude. Și atunci, Rihar în plină biserică, lume, mult acolo, da, e libertate, și atunci a prăcat cam așa jos și l-a arătat și l-a uitați-vă Pe trupul lui se vedea acele urme pe care l-a lăsat așa suferință groazavă TBC-ul în oase cuzea din trupul lui acel puroi în câteva locuri de pe lui. a de zile. A fost doi ani și jumătate băgat într-o cameră unde cei care duceau acolo pe și câteva mureau și se ducea la groapă. Și el, pentru că Domnul i-a scăpat cu viață, când au văzut că trecea trupă atent și el, să nu mai moare, la a scos de acolo. Și lui Halele zice, uitați-vă semnele, libertăți de care vorbeți voi, E în România. S-au tăcut. O, Doamne, câte minciuni mai există! Da slavă Lui Dumnezeu care este aici cu noi. Făci El e acel care ne umple sufletele de această lumină, de această bucurie, de această mângâriere și de această de că El este Dumnezeul nostru. El este Tatăl nostru. El e acel care-i cu cali pe bucinii salii din noi, pot cu ce știe El că va privi să fiu în veșnicia care urmează 60% prin ce E foarte interesant de știut acest lucru. Nu toate lucruri s-a curate prin foc. Nu. sunt lucruri în casă lui Dumnezeu, care nu e nevoie de foc, e de apă. Unii ele e nevoie numai mătura și, diferite mijloace, prin care se poate face curat, potinduit cu ce de, se cere. Nu poți să pui uh, o fată de mașă, vreau să o fac curată, să o bagă în cuplot, să o fac curată. O face așa ceva și o poroție. E așa acolo. Dar când este vorba de o de aur și altceva, un metal, nu apa o face curat, la focul curăției. Depinde de fiecare dintre noi. Ce a făcut El, Dumnezeu, pentru și Și dacă Dumnezeu a noi să fim viața, Aveți prin Duhul Sunt, a spus: Dacă suferim în felul El, vom și împărăși în El. Am în în Nu spune 45 -6 are atâtea și atâtea, dar și una este scumpă, apoi în visea neprigonită, nu sunt așa structură. Ce zice Sfâția voastră în felul în care Dumnezeu ne mărturtește aici Cuvântul lui Dumnezeu? Nu vedem noi Tatăl dorește să ne facă să fim acele suflete proiebite a Lui ca să ne hotărâscă pentru pe că El hotărâșe, Tatăl hotărâșe, să știți. Și dacă asta este dorința Lui Dumnezeu Tatăl pentru noi, să ajungem să se numărească în rândurile acelor puțini care fac parte din scrupul lui Hristos care este biserica, care îl va urma pe El, oriunde va merge El, cât diferit și tu ar trebui să ne sopotim, că avem parte de așa un har. Când nu toți creștinii se bucură de așa un harta, știi? Voi fi mulți, orice incam în mine este scris acest lucru. Dar ca să faci parte din trucul care va fi repetat în slavă, aici este vorba cu totul de altceva decât numai de credință, ci care, cum poate poate fi, nu o oprește aici. Alții ne suntem așa.